Bai, nikuste, ba aurreko ondela aste, ba dano gatera ginela ba pixka desilusionatuta, bai, taldia, bai, bateze bai igual ikusleak. Da bueno, nikuste, partiu garantitzua zala ba hori, ba hartalegoa vuelta da. Ba, erakutsi berrenulako, ba aurrekoa akats bat izant zala da ez estala gehi horrepikatuko hortaleak bai funtzionatu du, bai erasoan, bai defentsan 18 bakarrik jasotzea, bai, bueno, datu gona altatu ona da, ez ta? Ba, uste gaurko lanik honena ba defentsa dela izan dela, ze azkenen kontra eraso asko itia, bai, e, lagundu iego baita. eta bueno, gero ba Erasoan egia da beraiek, bai, nahiko talde betera nuak dela, minutua pasala ba pizkat moteltzen jundiara, pizkat itxaltzen jundiara, ba bueno, hori aprobetxatu deu da bukaeran ba kontratake batzuk ginean izan ditugu. Mm. Me partia kontrolpean, ez? Bigarren zatean, bueno, gizte tarte okera goren bat jokoaren atletik, baina, bueno, partia kontrolpean, nombra guztian. Bai, nik uste, ba, zirati, ba, isa. mar, amaz minutu igual tardatu ditugu, baina, bai, seituan hartu ditugu lau bost, da hortingan gora, bentaja hori, eta, bueno, gero mantentzen jakin deu, da, nik uste, partiu garrantzitsu izan dela. Mm. Etxeko askeneko hori, eh, Oktaviren kontrako berdinketarekin momentu neko kritikoa izan zen, gogorra, baina bolta eman diozue eh, askumil partia hauekin, ez da? Ba, eis, eh, ba, bueno, piskat, bartzen honan aurka galduta, ba, ikusi genun lehenengo postua, ba, piskat, galdu genula, eta Oktaviren aurkako berdinketa horrekin, ba, play-off haemen organizatziare, ba, piskat, eskutate, juntzi zaigo, baina egila da, ba, bueno, Ligak beste aukera bat eman digula, da ezin deula desaprovechatzen utzi, da dakan guzti eman berdeula, ba, play-off horiemen jokadabin.